A la part de Sant Andreu, connectarà amb les clavegueres dels carrers de l'11 de setembre, de la Riera d'Horta i de Josep Soldevila, a través de les estructures que DIF ja ha construït. En la canalització procedent d'11 de setembre, està previst el tancament de la conducció paral·lela existent, bypass. Després de creuar la plataforma ferroviària, el col·lector anirà per sota la Rambla Prim, fins connectar amb la canalització existent del carrer de Sant Andreu. Es preveu que les obres del col·lector, que inclouen els corresponents pous de registre amb hornals i canalitzacions secundàries, durin uns 13 mesos. En la reunió de l'octubre passat amb l'Ajuntament de Barcelona, la ministra Foment, Anna Pastor, es va compometer a licitar-les abans de finals d'any, un termini que DIF ja difícilment podrà complir. En tot cas, la construcció del nou col·lector és un pas endavant cap a la construcció de la nova estació ferroviària de la Sagrera i l'urbanització de tota la zona que avança des de fa anys a ralentir per manca de finançament per part de l'Estat. A hores d'ara, totes les administracions implicades estan pendents de trobar capital privat que hi ajudi amb la construcció d'un centre comercial a l'estació. La previsió és que tot plegat pugui estar enllestit el 2019, tot i que aquest termini s'ha endarrerit ja en diverses ocasions. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAI Majors, tot un poble que us parla d'acompanyar, gemar Mossó, a Lucas i al Pau, Pau com a tècnics i en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 No serà un equipament cultural heterodox. La seva tasca serà la de fer d'incubadora per a nous projectes, ja siguin a compte de particulars o empreses, vinculats a sectors com la innovació, el coneixement i la creació. Amb aquest objectiu ja s'ha concretat en el seu horitzó. L'antic canòdrom del barri del Congrés es prepara per, un, per obrir una nova etapa després d'anys i panys de discussions polítiques i parabòliques sobre quina havia de ser l'ús de la seva instal·lació.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 van fer dijous una visita al Resinta, escortats per una nutrida representació de creadors locals. Un torner on es va donar a conèixer alguns detalls de quin serà el funcionament del canòdrom. Per començar, la seva gestió anirà a càrrec d'una empresa privada, Inavio,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 com són el disseny gràfic, fer una producció audiovisual, un videojoc o una aplicació per a mòbil. El següent pas serà trobar finançament ja sigui per via d'ajuts o patrim, patrocini i anar traquestressant un pla de negoci que culmini amb el llançament del producte al mercat. Es tracta de convertir idees en realitat, segons resumia doncs, si hi aquest passat dijous. Un exemple material de proposta ja reaixida que a partir de l'estiu doncs, es podria encaixar en l'equipament és la de Barcelona City Soundtrack. En ella, doncs, el periodista Albert Puig, amb el suport de músics com ara Pere Jou, de quarta primera, ha desenvolupat una peculiar aplicació per a smartphone que ofereix una oferta selectiva de cançons en funció de la zona de Barcelona per on camini l'usuari. No tot, però, es redueix a, a clau de mercat. La del Canòdrom és també una operació de barri, i per això els veïns i entitats de Sant Andreu hi tindran espai reservat per fer-hi activitats. Igualment, però, de cara al proper mandat, s'invertiran 13,5 milions per fer un pavelló esportiu semisoterrani, un centre cívic i una escola bressol a un solar situa situat just al davant, uns equipaments que els veïns feia dècades que reclamaven. Doncs eh, parlem ara de la festivitat dels Tres Toms, que precisament ahir es va realitzar a Sant Andreu, amb la cavalcada dels Tres Toms ja coneguda per tothom. Una interpretació ortodoxa del sant ens portaria a concentrar la celebració el proper dia 17, que és quan es commemora la festivitat de Sant Andreu Abat. La dels Tres Toms, però, és una manifestació popular de veneració a aquest sant, patró dels animals, que permet una certa laxitud, i potser per això cada municipi l'encaixa el calendari en funció dels gustos o interessos propis. Sant Andreu de Palomar amb una relada de personalitat pròpia i que presumeix de tradició equina pel fet d'haver acollit durant dècades una hípica, que es deia canyau, que va ser el viver de la festa, amb una figura de Sant Antoni acapçalant la comitiva genets i carruatges van anar desfilant enmig d'una generació i d'una pluja de carmels que a estones va assolir la intensitat pròpia d'una batalla. A les 12 tocades, i com van a la tradició, van repicar les campanes de l'església de Sant Andreu, i va començar la benedicció dels animals a càrrec del mossèn Pep Soler per als veïns de la zona Mu mossèn Pep a seques. Enguany la celebració té un, un plus de notorietat. Les properes setmanes, només més enllà de febrer, es denuncia de la inauguració d'un centre d'interpretació dels tres toms endreguencs al recinte de Can Fabre. Serà un espai molt atípic, segons ens explicava ahir Hermenegildo Serrano, que és membre de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abad de Sant Andreu de Palomar. No en va, mm, més que va més que ser un equipament eh, expositiu, que en part ho és, serà, mm, ser, servirà per difondre aquesta tradició entre les escoles i entitats del districte. I ara ens en anem cap a Campfabra perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una exposició de maquetes d'Alberto Rubio. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 31 de gener una exposició de maquetes d'Alberto Rubio. Doncs es tracta de l'escultor del Bon Pastor, que ens mostrarà els seus darrers treballs escultòrics en temàtica de maquetes, algunes d'elles de llocs emblemàtics de Sant Andreu de Paloma. Aquesta exposició es farà al passadís de l'Auditori, és organitzat pel Districte de Sant Andreu i el Centre Cultural Can Fabra i es realitzarà, tal com us hem informat, a partir d'avui, i fins al 31 de gener de fet la, de fet la inauguració es farà aquesta tarda a les 7 i hem de dir que podreu gaudir d'aquesta exposició de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit. I per acabar doncs, el que podríem fer és acostar-nos al Marci Sala, a, a la seu de la Unió esportiva Sant Andreu, perquè el Sant Andreu ahir doncs, no li va quedar altre remei que sucumvi a casa contra el Nàstic. Semblava que la victòria de diumenge passat contra l'Ellx, de 3 a 0, havia servit per posar fi a la fuita de punts al Narcís Sala, però en el segon partit consecutiu a casa, el Nàstic de Tarragona s'ha dut la victòria, 0-1, i torna a deixar el conjunt Andreuenc profundament decebut. L'equip de Rubén García ha fet un excel·lent partit contra el líder, però un cop més tots els factors els ha tingut en contra. Els tarragonins han fet prou amb un gol de David Rocha al quart d'hora per sentenciar un partit en què el Sant Andreu l'han tornat a anul·lar un gol per un més que rigorós fora de joc al minut 40 i en què ha reclamat dos penals, un al minut 33 i l'altre al minut 78, que l'àrbitre doncs, doncs, no ha volgut assenyalar. La derrota deixa un mal sabor de boca perquè els andreuens han competit fins al final i bona mostra és que, el descompte, el seu porter reina ha tret una mà espectacular en una gran rematada de Xavi Jiménez. L'equip haurà de reaccionar lluny del Narcís Sala. Ara té dos enfrontaments seguits, el Vilarreal i l'Hospitalet. Pel partit contra el conjunt groguent, Rubén García, Perca Roza, Víctor i Lucas. Els tres han vist la cinquena groga. El partit ha començat amb els Andreu portant la iniciativa de joc i tenint la pilota. El Nàstic, històricament sempre havia tingut problemes per guanyar el narcis Narcissala, s'ha conformat en defensar i buscar la sort en algun contracop. El partit ha avançat d'aquesta manera amb dos equips molt ben plantats i molt desgast físic, fins que al minut 14 doncs David Roig ha fet un xut aparentment innocu des de fora de l'àrea, que a la llarga ha estat perillós decisiu. La pilota, després de tocar lleugerament en un defensa, ha votat just davant de Morales, fent-li un estrany i introduint-se a la xarxa. Un gol maleït que ha posat un guió al partit que aquesta temporada ja comença a ser habitual. Lleida, Reus i Balears, en els seus partits al Narcissala, també es van avançar en la primera aproximació i fatídic pels, and... pels andreuancs. Tot i això, els de Rubén han merescut empatar abans del descans, però dues ocasions arbitrals difícils de justificar-ho ho han impedit. Al minut 34, doncs Christian Alexandro no ha volgut interpre interpretar com a penal unes mans d'un jugador del nàstic dintre de l'àrea que han desviat per complet, un bon llançament de Bruno. I el que era el minut 40, doncs, anul·lat per fora de joc no existeix la infracció, un gol que ha arribat després d'una falta llançada per Ton Alcubé, en què l'àrbitre ha interpretat que els Biale han molestat el porter del nàstic dues errades que, com acostuma a passar aquesta temporada, doncs, han anat a parar el bàndol quadribarrat. El 0-1 ha estat un càstig excessiu per un Sant Andreu que també ha tingut l'empat en una bona jugada de Bruno, però el seu xut l'ha tret in extremis, reina amb una molt bona mà. A la represa, els tarragonins han sabut contemporitzar i tots els intents de l'equip de Rubén, ha canviat el sistema per jugar amb dues puntes, han resultat infructuosos. Morales s'ha refet de la jugada del 0-1 sí, en una miraculosa doble intervenció en dues rematades de Rocha i Marcos a peu de canó, el minut 85. Ha estat l'única arribada d'un nàstic en els últims minuts a patit de valent per conservar el marcador. Els 78 minuts, de nou, el col·legiat s'ha desentès d'una caiguda de Guzmán dintre de l'àrea. El Sant Andreu és l'únic equip del grup al qual no l'han assenyalat cap penal a favor. I en temps de descompte, Reina ha, vol ha volat per ficar una mà impossible en una rematada d'esquena a la porteria de Xavi Jiménez. Era l'empat, en una jugada en la qual el mateix Morales ha pujat a l'àrea per rematar. Al final la derrota s'ha consumat. Fa més líder al nàstic i frena en sec un Sant Andreu que mereix molt més. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui amb aquest mal resultat del Sant Andreu jugant a casa. Doncs el que fem ara mateix, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! 65 i per treballlla nova. Van jubilat i ja té el pis pagart. I ara cobra la seguretat social. Thank you.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 el nou gust del canódrom de la Meridiana, que confirma la voluntat, en, o si més no, s'acosta la voluntat eh, municipal de liderar la revolució industrial del segle XXI basada en la tecnologia. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altre banda del fil telefònic el Jesús Rivera, que és el vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés, perquè ens en parli una mica de com van aquesta presentació i com veuen ells el nou repte de posar en marxa novament, aquest canòdrom. Uh, Jesús Rivera, molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, dijous es va fer precisament aquesta inauguració, aquesta presentació no, de de, del nou ús del canòdrom de la Meridiana des dels veïns, aquesta, aquest repte, com el veieu? Doncs bé, per nosaltres és una qüestió important. Hem de dir mm. que per fi, per fi, uh -huh. entenem, espera, per fi entenem que si hi ha alguna cosa eh, i que es dona el tret de sortida això uh -huh. és a dir que una cosa que fa anys per la qual lluitàveu sembla que al final s'ha obert la, la finestra sí, no? sí, sí, sí, bé mira, en principi, clar, és una cosa que per la majoria dels béns pot una mica etèria no? estem parlant uh -huh. de noves tecnologies, d'innovació de relació, d'aquesta de creativitat d'emprenedors de, nous amb les empreses però bueno, això serà Eh, algo que important no és una cosa única a Barcelona, sinó que està... Eh... Con eh, conjuntament a, amb Four quads i el mm -hmm. el el hub de Barcelona per per aquestes per aquests temes relacionat amb empreses internacionals, internacionals,ceètera nostres crem que és una cosa bona però per nosaltres el més important és que això culmine uns anys d'estir afluixa de què és el que fem amb aquesta grada, què és el que fem amb aquest espai què és el que fem amb aquest espai i el conjunt del canal Drm i el dijous passat és una altre de sortida. Eh? d'aquest aquest nou tipus d'espai o que aquest nou tipus de, de, de, de, de un nit de relació entre emprenedors i empreses per Barcelona. O sigui, a nosaltres uh -huh. això ens satisfà. Em satisfà. Uh -huh. No sé si sou conscients de que a partir d'ara les obres seran en el, el dia a dia? no? Sí, sí, no, això està clar. Una cosa és a veure, una cosa és el que ens fa allà, que ara per fins de notes de sortida ja les obres han començat ja de fer tot l'interior perquè això es pugui posar en marxa mm -hmm. i això vol dir que els vols de l'estiu eh, l'agrada estar ocupada, estarà ocupada en gent, amb projectes eh, i que estarà oberta, diguem-ne, a lo que és el barri, no? Mm -hmm. Hi ha una qüestió important, és això en què repercuteix el barri? Doncs això també ho hem parlat, no? Uh -huh. Hem parlat de quina manera el barri interacciona amb aquest, amb aquest tipus d'equipament, sobretot en el que es fa dins, perquè no sigui una cosa que sigui, doncs, bueno, doncs un punyol que posin al barri però no té relació amb els veïns uh -huh. no, això està parlat, hi haurà una comissió de seguiment, que podrà fer diguem-ne, parlar un cop dos cops l'any, doncs, què es fa aquí, què no es fa aquí com això pot relacionar el barri, hi ha eh, d'alguna manera voluntat de l'empresa gestora han repercutit cos, algunes coses al barri, al districte. Vull dir, això jo crec que està prou lligat, s'ha de posar en marxa. Les coses, quan, quan estan posades així sobre paper només, a és dificultós no? acabau d'entendre, però bueno, jo crec que és una, una oportunitat i ja per fi és una realitat, no? pràcticament, i això, això és el bo. I això, per una altra banda, també impulsa també impulsa després de l'aprovació de la modificació del pàgina anal metropolità dels entorns del canódrom també a donar-li l'impuls a tot el que són els voltants del canódrom uh -huh. que també eh, no sé si ho sabeu però ara es ja anem parlant no? de, sí. del poder esportiu, de l'escola dresol, d'un lloc per les entitats i pels joves, uh -huh. etcètera que també són els voltants, per tant això és una qüestió positiva i a nosaltres això ens agrada ho felicitem i diem ja era hora de que eh, ho poséssim en marxa mhm uh -huh. I ara doncs el que cal és cercar quin serà el nou pas per tal de, que es pugui finançar tot això, no? Bé, bueno, eh, això té finançament, eh, vull dir, això el que és eh, el tipus d'obra eh, a la grada, eh, això voltarà els 5 milions d'euros dels mm. quals l'Ajuntament eh, n'ha posat damunt de tal un 20 i tants percent, gairebé un 30% de l'obra, han sigut particulars o d'algun altre tipus de finançament, i això està aquí, eh, és ara com, com es finançarà això? Doncs, bueno, doncs l'empresa que ho gestionarà té un pressupost, un pressupost anual que vol del milió d'euros, mm. després també hi ha un conjunt de beques que dona la pròpia societat gestora, com fons europeus, com fons de l'ICUP per als joves emprenedors, vull dir, bueno, això està que està molt molt ben, molt ben estipulat i mm. bueno, és, això, és posar en marxa, és posar en marxa i que si hi ha creadors o i creativitat al barri també que puguin accedir d'una manera -100, no? hi ha tot un protocol d'actuació, i haurà jornada de portes obertes per, per explicar més bé això a la gent del, del barri i del districte, jo crec que, que bé, mm -hmm. va resultar bé la, la, la jornada de l'altre dia. Molt bé. El que també tenim en compte o, o tenim sobre la taula és un centre cívic per a les entitats. Sí, sí, això són eh, la, és l'altra part, diguem-ne, no és la B, ni la A, ni la C, sinó mm. l'altra part del conjunt, que de què fèiem amb tots els equipaments que podem anys reivindicant i que són de l'entorn del canòdrom i aprofitant tota aquesta, diguem-ne, moguda, per dir-ho així, en el nostre argot, doncs com eh, podíem fer això. Sí, sí, hi haurà un edifici que amb més de mil metres de sostre, mil metres quadrats de sostre, en el qual les entitats i els joves podran fer activitats, etcètera. Això està eh, aprovat, com et deia, el pla a la modificació del pla General Metropolità i ara ens hem de posar cara a aquesta nova legislatura ja, eh, diguem-ne, a, a veure quan es fa això, com es pressuposta, etc. etc. Uh -huh. Començant pel poliesportiu i acabant eh, per, però, bueno, o sigui, l'escola Bresol depèn de la, de, de, de la demografia del barri o eh, després també el tema de, de, de l'edifici aquest per les entitats i els joves. Sí, sí. I, de la, i de la guarderia també, sí, sí, sí, clar haurà clar. un espai pel, pels més petits, no? Sí, ah. sí, sí, sí, clar, avui dia, nosaltres que hem fet tot el barri, fet coses que la gent gran i ens falta per la gent jove i això mm. és que estem treballant en, en els entorns del canal d'octubre. D'acord, doncs estarem pendents a veure què és el que passa amb aquest espai, evidentment doncs, anirem seguint dia a dia a veure sí, sí. què és el que passa perquè evident, les entitats... Doncs desmereixen un espai digne... Per... I tant que sí, no, no, no, això estem al damunt eh, i és una de les nostres prioritats, us sap l'Ajuntament de Barcelona, us sap l'Ajuntament del Districte i des de les seves veïns no pararem fins que això sigui una realitat com ja ho és ara, la, les grades i tot aquest tema del canadro. Uh -huh. Per tant, ens marquem l'estiu com a posada en marxa de tot aquesta... tots aquests espais. la part espais, de la sí? del Centre d'Innovació i Tecnologia, etc. Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Molt bé, doncs, Eusos Rivera, deu. moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Que vagi molt A bé. adéu -me. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el Canòdrum renaixerà, farà doncs, un nou tom, el que havia es estat fins ara, i apareixerà o es, conforma, o es consolidarà com un viver cultural i de la innovació. Doncs hem parlat amb Jesús Rivera, que és vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés d'Indians. Nosaltres, doncs, més endavant, doncs, intentarem també parlar amb ell a mesura que es vagin desenvolupant aquestes obres i a mesura doncs, que es vagin eh, realitzant els primers eh, espais que conformaran aquest nou canòdrom. Nosaltres el que farem ara mateix és doncs, una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a veure si és possible parlar ja directament d'esports. Fins ara. No Si saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs ja tornem a ser aquí novament, ara per parlar d'esports, i ho fem de la mà de l'Antonio, que pertany al Club Deportiu de Trinitat. Molt bon dia. Molt bon dia i bon any. I bon any, sí senyor. <ríe> no ens oblidem, això. sí. Doncs explica'ns, com han anat aquest cap de setmana? Bueno, pues no ha anat gaire bé. Aquí és que han guanyat i aquí que han perdut. Ha anat una cosa mitjana. A veure, qui és, és el que ha anat més o menys? Bueno, el, els veterans van guanyar a casa 1 a 0, l'amatero va perdre fora 4 a 0, el juvenil va perdre fora 6 a 3, mm. el cadet va perdre a casa 1 a 0, l'Infantil A va guanyar fora 1 a 3, l'Infantil B va perdre 5 a 1 fora, l'Alibim va perdre fora 6 a 5, el Pro Benjamín va, va guanyar 3 a 7, el Benjamín B va perdre 1 a 3 a casa, el Pro va perdre amb el Sangre 4 a 3 i l'escola va, va empatar amb, el, amb la grama. Doncs el que hem de fer és animar els equips perquè aquest cap de setmana... Bueno, eh, anirem, anirem fent i fent el, fent el que podem. Uh -huh. A eh. veure si podem fer més del que ja ja fem ara, ara en aquests moments, no? Ja, yeah, sí, sí, sí, sí, perquè una cosa no va... Bueno, també estan a les cestes pel mig i no s'ha pogut entrenar i tot no. això, doncs, és normal. Uh -huh. I ara, de cara a aquest cas de setmana, que és el que podem esperar? Del... Bueno, eh, l'Amater juga a casa amb el, amb el Pastrana, els veterans van a jugar amb els veterans de Catalunya, el Juvenil juga a casa amb el Don Bosco, el Cadet juga amb el Llepia a fora, l'Infantil A juga a casa amb el Pere Gol, uh -huh. l'Infantil A juga amb el Premi a Barcelona fora, i l'Alivín juga a casa amb el Sagredent, el pre-Benjamín ve a a casa, el Benjamín ve a a fora i el pre-Benjamín ja a casa i l'escola també torna a jugar a casa. Uh -huh. Doncs a sí si aconseguim animar una mica l'equip sí. de cara a aquest cap de setmana, eh, si és possible que, que aconsegueixin remuntar aquests resultats, no? Bueno, sí, això intenta, és el que intentem cada, cada setmana, uh -huh. però el futbol és el que té que si encara que juguis bé i la pilota no vol entrar a la porteria, pues és okay. el que hi ha. I aquestes obres que hi havíem pendents de fer, s'estan fent en aquests moments? Bueno, s'estan fent, de moment mm -hmm. fins segons. El, el termini diu, diu que és a abril, però jo veig que van molt lent, molt lentat. Mm -hmm me caputsi possiblement eh, hem d'esperar-nos una mica, no? Abans de Sí, sí, ja almenys, sí. bueno, van treballant, però va molt lent. Bon, va molt lent. Aora sí, aconseguim doncs que es faci una, una mica més ràpid sí. i, i, I ens els donin un espai doncs, per poder perquè la, la, la gent aquí del, dels nostres equips doncs, puguin seure, no? També. Sí, no, no de, de moment ja he dit, bueno, eh, tot el que vagin previst per fer, pues, eh, jo crec que quedarà molt bé, eh, quedarà molt bé i molt maco però, per a les instal·lacions. Molt bé, doncs esperem que sigui així. Doncs, doncs moltes gràcies, Antonio, per acompanyar-nos i a eh, ens retrobem en un altre moment. A vosaltres i agrair, agrair tot el que esteu fent pel, pel barri uh -huh, d'acord, doncs moltes gràcies vale, que vagi molt bé. Bé, bé molt bé, doncs ja ho sabeu a veure si el Club Deportivo Trinitat aquest cap de setmana lluita una mica més del que ha lluitat aquest cap de passat i aconseguim doncs, situar-nos en, bon, en un bon lloc de la classificació doncs farem una nova pausa musical i tornarem per continuar parlant dels nostres barris. Fins ara. Trenco una branca i res ja no m'espanta Surto de la casa i l'estructura ja no aguanta Ets tu qui m'ha donjat aquí ara no em deixis caure com a un animal. M'és tan indiferent el que passa dintre les llars quan obres la tanca, quan tanques les mans.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 Abres la tanca Quan tanques les mans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 Doncs com ja sabeu, tots plegats, ahir es va realitzar el tradicional cavalgada dels Tres Toms de Sant Andreu i precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels seus responsables, en Jordi Clapés, que pertany a la societat per la festa dels Tres Toms. Molt bon dia, com estàs? Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com va anar aquesta, aquesta festa dels Tres Toms que es va realitzar ahir? Bueno, mira, va ser un dia, i va tenir un dia pues, molt maco, també, que va fer molta bonança perquè estem entrant en un anticiclo i això, i et dic, va ser un dia de molta participació, molta gent al carrer uh -huh. i, bueno, va sortir tot molt rodó que és el que, bueno, els que organitzem sempre és el que intenta sempre, que sorti tot tot bastant bé, i ahir va ser un dia d'aquests que es pot dir perfecte uh -huh. Per tant, la celebració té un plus de notorietat, no? És o sigui, a es va sí. veure tot el barri Bueno, que Sant Andreu és un del... És un dels pobles que s'hi aboca sí. molt la gent al carrer, clar. i nosaltres veiem que a Sant Andreu, tant pel l'acabat de Reis com als Tres Tom, la gent, i clar, per la gent que desfilem això, és agraït que veus que la gent s'hi al carrer i et dona goig fer aquestes coses perquè veus que la gent hi participa també. A més, és que va una darrere l'altra, no? la primera setmana ve sí, a l'acabat la de, de la reis, reis i cada vegada s'ajunta tot més, però bueno, sí, sí. ja, ja agrada això. Doncs les properes setmanes, eh, només enllà de febrer, hi ha anunciada la inauguració d'un centre d'interpretació dels tres tombs andreuencs oi? Sí. Això què és el que es farà? Què és el que teniu pensat fer? Bé, això n'hi ha, unes antigues quadres que... Des d'unes antigues quadres d'un tractant que... El nom que es dedicava aquí al transport que es deia Fontanet. Mm. I llavors aquestes quadres van entrar dins d'un complexe d'això de Can Fabra. Mm. I bé, els han cedit a la societat per fer un centre d'interpretació pues, per explicar a la gent tot el que n'hi ha darrere els trastorns, que els trastorns no només és el dia que se surta la festa, sinó pues, tot el que n'hi ha darrere d'això del seguit de, dels carros que es guarden, el, els engorniments, que, bueno, que tenen més de 150 anys, una bandera mm -hmm. també molt antiga, i bueno, darrere de tot això pues, n'hi ha tot un seguit de coses que s'anarà recopilant mm -hmm. a través dels anys que n'hi ha darrere dels trastorns. És a dir, que poden trobar peces molt antigues, no? En aquest... Sí, has trobat una guarnició que és d'una de, bueno, de, de les més antigues que n'hi ha avui circulant, també un carro de carrera que és aquest carro gros que va sortir carregat en sacs i això i en vela que és també és un dels més antics uh -huh. que, que havien per aquí es via per Barcelona i bueno, també s'han incorporat, que n'hi hauran quatre quadres de cavalls perquè la gent que vingui a visitar pues, també podrà tindre que això suposo que tindrà un interès bastant important aquests quatre cavalls que hi hauran de representatius allà dins. no són tots els que surten al dia de la festa, però hi ha una petita mostra dels dies que s'obri, mm. i això també pues, per a la gent agrada, poder accedir a tocar un cavall i veure tot una mica mm. més de prop. I això se sap quins horaris tindrà, quan estarà obert? Bueno, fins, fins encara estem, jo suposo que això s'obrirà unes dues o tres vegades a l'any, mm. que suposo que es comunicarà, també s'obrirà per a les escoles, perquè volem intentar apropar els nens a la festa tres tons, perquè, bueno els nens després arrosseguen amb els pares i això, i volem intentar una mica començar pels petits, que al final és el futur, hem d'anar buscant la gent jove perquè vagi la continuïtat de les coses. Precisament... I s'està enfocant també per a escoles i això. Jordi, hola, sóc la Gemma. Hola. Mira, precisament amb, amb el tema de les escoles et volia demanar si ja haviau pensat en algun programa educatiu en aquest sentit, perquè ens semblava molt interessant no, que pogués ser... Bueno, poguéssim... en cas d'això saps què passa, Ho tenim una mica a l'aire perquè això també no pensàvem que s'acabés tan aviat, però se està treballant en fer algo per a les escoles. Uh -huh. I llavors, fareu endavant, difusió? I algun dia, fareu un programa educatiu que dins de, de l'escola es pogués tocar aquesta assignatura per una mica involucrarà els nens amb els tres torns, també. Uh -huh. És que precisament amb tot el que és eh, coneixement del, de l'entorn és una activitat uh -huh. que, bueno, que aniria molt És una activitat, però és que creiem que és una cosa cultural, que veiem, a Catalunya tenim moltes rames culturals que no es poden perdre i jo crec que els Tres tombs és una cosa molt arrelada a Sant Andreu i també es que intentar no perdre mm -hmm. A més, també hem de dir que el recinte de Can Fabra s'està convertint una mica en l'aparador de Sant Andreu no? allà és on hi va, va acabar-hi tot i en aquest cas doncs, tindrem la sort que els Tres tombs també es puguin veure Sí, allà. Tres també moment, va molt bé perquè sortim d'allà dins no fem nota per fora els carrers no. i tot i de Can Fabra ha sigut un àmbit que ens va molt bé Mm -hmm. i a la que tinguem aquest centre que podrem guardar el material realment de la societat, més el que ve de fora, mm -hmm. que això cada vegada pues anirà agafant més mm -hmm. més solera tot. A més, serà un espai doncs, molt, molt atípic, no? O sigui, sí. No... Bueno, és que ja dic, és un espai petitó, mm. però té el seu encant perquè és atípic, perquè no és el típic museu que estan les peces allà, sinó que són coses que estan en funcionament, entens? Mm -hmm. Que són carruatges i això que surten a altres llocs, que per això no es podrà obrir tot l'any, perquè aquests, aquests carruatges ara han sortit aquí, però després durant l'any de a altres pobles. Mm -hmm. I és per això que no el podem tindre sempre aquí bé exposats. Mm -hmm. Però bé, bueno, que a les èpoques que més o menys tinguem menys menys sortides, estan aquí exposats de cara a les escoles i això. Mm -hmm. És a dir, que a part de, part de Sant Andreu, també el carruatges i tot això, aneu a d'altres pobles també a... a, a sí, col·lebreu amb no? altres pobles també, és sí. eh, clar, això dels tres tons, cada vegada he anat agafant més, més auge això i col·laboreu amb altres pobles també que anem uh -huh. és que també hi ha no? pobles i nosaltres hem d'anar amb ells, també i és una manera de, de poder fer la festa més grossa perquè la, la, gent de, la gent de peu doncs conegui més el que és Sant Andreu de Paloma sí. no? mm -hmm. uh -huh. molt bé doncs esperem que vagi tot molt bé i que el, aquest, aquest nou recinte que es crearà de cara al mes de febrer doncs que puguem gaudir-ne tots no? Jo vale. suposo que una cosa ja veureu, que jo crec que es parlarà perquè s'està, aviam, i ara darrere molta gent treballant, se li ha posat moltes ganes a eh, tot, i jo crec que és una cosa que, que mm. se sentirà parlant perquè veuràs com amb el temps, jo crec que és, perquè una cosa, ja dit, que és una cosa típica, mm. que no és el típic museu petit que Montadella, que serà una cosa diferent, és una cosa que és viva, entens?, que, mm -hmm. que es, es fan activitats i tot, i és una cosa que, que jo crec que, aviam, se parlarà d'això el que sí que està clar és que nosaltres sí que en parlarem en el moment en què s'obri sí, <laughs> doncs sí, sí. Jordi Clapés moltíssimes gràcies la per tornar-nos i que vagi molt bé molt bé, digue, Ai, moltes adéu, gràcies bon dia, bon dia. molt bé, doncs acabem de parlar amb Jordi Clapés que és un dels membres de la societat per la festa dels tres toms, dir-vos que aquesta festa dels tres toms precisament es va realitzar ahir al matí però que abans, doncs, el dissabte al vespre, també es va realitzar la dels Tres tombs Infernals que, any rere any, intenten mantenir els diables de la satànica. La dels Tres Toms és una manifestació popular de veneració a aquest sant, a, a Sant Antoni Abad, el patró dels animals i per això doncs, ahir, a que, a cap al migdia, doncs, va haver-hi la possibilitat de veure tota la plaça Urfila plena d'animals amb, amb la senyora, amb el seu periquito allà per beneir-lo, el, el gos, el cavall, bé, hi havia una, una tria d'animals de, de tot arreu. Doncs el que fem ara mateix una nova pausa i atenció perquè el que farem ara tot seguit és endinsar-nos ja en el que és la nostra habitual agenda, conèixer algunes de les activitats i alguns dels actes que hi ha previstos per als propers dies i també algunes notícies que ens han quedat al tinter i que també ho volem comentar-vos. Doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem. Fins ara!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 La gràcia de ballarina a punta despatins, sona un redoble de bateria i feim com t'hi discutí, han atjurat, s'acreuen mirades, crec els ha agradat. Feim una atjura d'estàtua final, mirant-te'n sòtil, rient i a l'anar. Plantis is calling, S.O.S. for love. Els locutors repassen Rússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un nou setanta-cinc. Aixellen taules i tots mos posen un deu. Vents ja per jo amb abrasses i plores,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 aquesta melodia moderna A una pista de gel passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Don, ja som aquí després d'aquesta petita pausa i el que fem ara mateix és parlar-vos del mercat de Sant Andreu perquè precisament en aquest moments s'està fent o s'està pensant en la remodelació d'aquest espai. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de remodelació del Mercat de Sant Andreu. El primer pas ha estat adjudicar la redacció de l'avantprojecte sobre les obres de remodelació i l'estudi de viabilitat corresponents a cada actuació. L'estudi d'arquitectura de Daniel Mòdul ha estat l'adjudicatari de l'avantprojecte sobre les obres de la remodelació del Mercat de Sant Andreu en el marc d'un procés de reforma endegat per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. El projecte, al qual es destinaran doncs, en total uns 52.272 euros, inclourà tots els elements necessaris per a l'execució, per al manteniment i per l'explotació adequat d'aquest espai. L'adjudicatari del contracte serà el responsable de la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu del Mercat de Sant Andreu. I ara doncs, parlem del Partit Popular que reclama els pisos i l'escola de Can Fabra. El president del grup del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va criticar ahir el retard en la construcció de 80 pisos socials i l'escola de Can Fabra a Sant Andreu. Del centre educatiu va recordar que no s'han iniciat les obres, tot i que la Generalitat les va pressupostar el 2014. Igualment, va recalcar que el projecte dels habitatges també està aturat, tot i que el govern municipal es va comprometre al 2013 a desencallar-ho. I més coses a comentar-vos, ens n'anem ara cap al centre cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició als agricultors recolectar i o manipular al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu 111, us ofereix fins demà l'exposició als agricultors recol·lectar i o manipular. El crític i comissari Sema de Costa presenta aquesta proposta expositiva en qualitat de membre del jurat del Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014, una mostra fotogràfica que presenta una selecció dels treballs presentats al certamen hagin estat o no guanyadors o finalistes. L'exposició té lloc avui, de 4 a 10 del vespre, demà de 9 a 2, i de 4 a 10 del vespre. I ja doncs es claurà aquesta exposició. Més coses a comentar-vos, doncs parlem ara de la Casa Asil de Sant Andreu, que ven calendaris solidaris per comprar llits nous. La Casa Asil de Sant Andreu de Palomar vol renovar els lits articulats de la residència. Per finançar-los ha començat una campanya. Es tracta de la venda d'un calendari solidari que es pot trobar als comerços del barri o a la mateixa residència. Amb cada 150 calendaris de menuts es podrà comprar un llit de nou. La Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar farà 150 anys que es va fundar a final d'aquest any com a residència per a avis. Posteriorment, també va crear una escola i un centre de dia. Actualment, dona servei a 200 persones grans i uns 1.400 alumnes des de l'etapa preescolar fins al batxillerat. Entre els seus propòsits per aquest any, hi ha la renovació dels llits de la residència per a la gent gran. La intenció és comprar 90 llits articulats per dotar als residents de més autonomia, per subvencionar una part de la inversió que arriba als 80.000 euros, han creat aquesta campanya de venda de calendaris. Comprar-los suposa una inversió de 80.000 euros, per això la Casa Sil ha engegat una campanya de recollida de diners a través de la venda de calendaris. Valen 8 euros i hi ha fotografies antigues del barri i d'activitats de la Fundació. De moment, doncs, ja han venut un miler de calendaris, es poden comprar a les botigues de l'Eix Comercial de Sant Andreu, també, a l'espai Sant Andreu Nord Comerç i a la, a la recepció de la residència. I més coses a comentar-vos perquè l'Ajuntament de Barcelona inverteix més d'un milió d'euros en la reurbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret. L'Ajuntament de Barcelona està executant les obres de reurbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret entre els carrers Garcilaso i l'Avinguda Meridiana a Sant Andreu. Aquesta actuació compta amb un pressupost de licitació d'un milió 8%. 8... 86.216 euros, abasta un total de 5.600 metres quadrats i està previst que finalitzi el juliol de 2015. Doncs com esteu veient, aquest any hi haurà moltes coses. Eh? Aquest 2015 ens posarem aquí les gotes i sabrem doncs, moltes coses a, a parlar. La reurbanització, precisament, de, té com a principal objectiu ampliar i millorar l'espai destinat als vianants donada la seva proximitat amb el recentment remodelat intercanviador modal de la Sagrera. Les tasques a dur a terme contemplen l'enderroc de paviments actuals, nova pavimentació, nou enllumenat amb tecnologia LED, plantació d'arbre, xarxa de rec associada, adequació de la instal·lació de drenatge, instal·lació de mobiliari urbà i senyalització vertical. El regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquesta actuació farem del carrer Sant Antoni Maria Claret un espai més agradable, tot recuperant espais pels vianants, que permetrà millorar la qualitat de vida dels veïns de l'entorn més immediat, i ha afegit... A més, també actuarem el passatge Coello per pacificar-lo i dotar-lo de plataforma única. Precisament el, el passatge Coello és una de les notícies que en parlarem precisament demà. Així, amb les actuacions, es guanya més amplada de vorera pels vianants i s'introdueixen carrils bici en la secció del carrer. Fins ara, el carrer, en aquest tram, presentava una configuració de carrer segregat amb voreres de 3,25 metres a cada façana i una calçada de 13,5 metres que es distribuïa en carril central i aparcament en bateria a banda i banda del carrer. La nova secció de banda muntanya a banda mar estarà distribuïda de la següent manera vorera de 5 metres, carril bici d'1,5 metres en un sentit de circulació, mitjana de protecció de 800 metres, 1,9 metres per a l'estacionament de vehicles en cordó, un carril de circulació de 3,5 metres, un altre espai d'1,9 metres per a l'estacionament de vehicles en cordó, vorera de 5,4 metres. El carrer comptarà amb un nou arbrat, nous fanals per a la correcta il·luminació de la via i un nou mobiliari urbà. Molt bé, doncs més coses a comentar-vos, dir-vos que s'està reurbanitzant la plaça del Centre Cívic de Barodó i que aquesta serà una de les informacions que més endavant, en els propers dies, tindrem l'oportunitat de comentar-vos. Doncs nosaltres donem les gràcies a la Gemma Hermoso, també al Pau, i donar les gràcies, evidentment, a Lucas, que avui s'acomiada i que esperem que en els propers dies doncs, també puguem comptar amb ells, o si més no... Si no, si no és aquí el nostre estudi d'altres llocs en què puguem col·laborar Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a, a Lucas i també a tota la gent que ens estàveu escoltant i re, nosaltres retornem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-seu <fixi>